tan eta elizondoko hauzapezek mehatsu gutunak ukan Eta ez zer nahi heriotze mehatsuak nafartar eskuin muturgeko talde batenengaik, elizondoko bestetan presouen alde arriak izan diren, banderola eta ikuginaak ez batituteken zen mehatua gauzatuko duela. Ode kolaborariak eskualegiko etxeeko izpen egileen komitak auktaen ez peletan da egun amabosgarren iduki feria handia hoita amar bat erakusmai izanen dira hor egun guzian Jiriko pestak endaian gauhtikaitzina Euskal Kulturaren erakusteko parada udatiak her hitzordugu nagusietan biar marmitakoleiak eta eta igandean kajoen ibilaldia a denbora hau biziki beltz dela gounuta. De es kargatua dela goizuntanzeruahala egonen kasik egun guzti hastiunana attxiki guzkiak erralizzonbaitukan behar, ginuzke temperatura gorenako ita bi grado ingurukoak egun. Eta lehenik Jean-Pierre d'Estrade politika gizunaren heriotzia hirutan oitamek urtetan senduda donibane loizunen heritasun ondorioz, Jean-Pierre d'Estrade socialista, deputatu egonazen, miarritze eta hiriburuko konselier horokor ere, alderdi socialisteko bossere maile izanzen la tonoi urteetan alderdiaren dirustatzeko legeskampoko sistimabat lekuan emanik, kondenatua izan eta preso ere ezagia, kondena hortarik landa alderdi sozialistetik kampo emana izan zen. Atzoa txaldean iruñan behoita amak urteko emazte batek bizia galdu du, bere txeko gazabotoila jauzidik, berazen etxian istripua gertatu delarik, makurrak izan dira, bainan inguruetan ezta beste kolpaturik izan. Heletan, auto Iztripu bat biotuen artean atzoa txaldean, Iztripu horetan hama bosturteko gazte bat kolpatua izan da sedioski, beste bat aidein kiago, armenda itzeko bidian zen Iztripu hori. Herriotze mehatxuak egorriak izan dira Espainolez idatzi letra batean Elizondoko eta Bastango Alkater. Agrupazion de Nazionalistas Navarro zizeneko taldeak egorri duen gutunean salatzen du presuen aldeko banderolak eta ikurriak agertu direla Elizondoko karriketan pesta denboran eta ere bastandaren biltzarean. Segitzen dute egan ez horiek erretiratzen Bastango eta Elizondoko hausapez bidali heriotz mehatxuak gauzatuko dituztela. Beraz, gutun horiek errezebitu dituzte Mikel Sobrino Elizondoko Alkateak eta Garbine Elizegi bastangoak, atzo eskaini prentsa aurrekoan eh, Garbine Elizegi bilduko bastango hausapesak salatu ditu egitate horiek eta gero salak egin du ere EH bilduren izenean bakartxo juizak. Mehatxo haue guztiak, politikoak, judizialak, baita kasu honetan bezala eriotsz mehatxuak ere, ez dira Bildu edo EH Bilduren autetzien kontrakoak. Bakarrik, aitzitik, EH Bilduk defendatzen duen eskerreko proiektu soberanista bozkatu eta babesten duten hiritar guztien aurkakoak dira. UPN, Alderdi Popularra eta PSNERi dei egiten diegu Eriotz mehatzu hauek salatu eta arbuia ditzaten. Alderdi hauek era baketsuan lan egiten duen disidentzia, politiko eta soziala kriminalizatzeko, adierazpen instituzzionaliak berehala prestatzeko joera izaten dute. Giza eta eskubide zibilen defentsak, ordea, bazterketarik eta salbuespenik gabekoa izan behar du. Eetare gehiago eskubiden defentsan, ideologia eta interesen araberako diskriminazio zurrik gabekoa, izan behar du. Elizondoko herriko etxean Espainiako bandera kentzea eta ikurriña ezakzea, manada, edo, Espainiako bandera ezakzea eta ikurriña kentzea, ere, manada, beraz gutun hochtan... Silvi Duruti Baionako UNP-ko hautagaiak ez du horaino erabakia hea Baionako erriko bozetan lehen itzulian eginen duen aliantza jangroneren txegidan aurkeztuko den jangrone txegaraiekin edo bigarren itzulia igurikatuko duen hortarako argi utziduatik bera dela Baionan unp hautagaia hautagaiak eta bera dela bakarrik beraz unp izenean mintzatzen dena eta Christian Millie Barbe bere alderdikideak ez duela Egeiteko hojtaz UDI edo jean jone etxegaraiekin Aliantza egiteari doakionez oraindik dik ez duela Trenkatia exandu Ez tabadaitan direla Orainu Sezenketen alde batzu besteak egun baiunan lehia hori izanen da, baiunako sezen plaza duela egun ta hogoi urte egin zela. hori ospatuko da batetik eta bestalde sezenketen kontrakoek herriko itxaitzinean emeiten dute hitzordua atxaldiuntan biaketerditan ekintza ikusgahi bat entzatzen. Lapurdiko ondartza iniz hetxia, katzo, itxasoko urak ezgarbiak izanez, azken egun hauetako euriekin urzikinen biltzeko eta tratzatzeko lekiak beteak dira eta gaindika urzikin horiek isurtzen dira itxasorat eta kutsatzen dute, hortako mainatzea debekatuazen eta ondartza batzu atxaldean berriz idekizituzten ikusiko beraz egungo zerri zanenden. Hama bos garen idoki fedia egun espeletan, ipareus kaleriko etxeko izpenen ainistasuna erakutsiko da, hoita amar erakus maiez goiti izanendira, urte guziz eskualde batetako laborariak ginarazten beitituzte, aurten od departamentua da gomita nagusia, tele leizagoien idoki el kartekoa. Aldiuntan, behaz, hod eskualdeko laboraria gomitatu ditugu. Alde batetik, gure idokiden ber filosofian lan egiten ditu duten ekoizleak hautatzen ditugu e aldi guziz. Onkertatzen da, gure ber ekoizpenak e izaiten alditu zela, aldiuntan ez da bat ere, kasua. Eta e jendeari erakusten dugu behaz, bertze eskualdetan, badirela ere, gu, gu bezala gu lan egiten duten jendeak. Eta gainera guretako ...barnetik eko, ekoizle gisa eta elkarte gisa... ...arremanakukaitea bestekin biziki garantzitzua zaigu... Zai, zai zen berzetaik betiz herbait ikasten da. Eta sistema hortan aukera badugu... ...trukatzeko beste eskualeko jendeekin ere... ...eta horrek ere hain izgauzak hartzen dauku. Idoki feria egunguzian hamarrontaik goiti ez Izen desberdinarekin, bainan historiaz bete besta ospatuko da asteburu guntan hendaian, historikoki Euskal besta izena hartu zuen azken urteetan, jiriko pestak izena hartu du, eta egunetik oiti beraz iraganen dira besta horik, hendaiako pestak neguan izanez, udako aro ona naizen baliatu, bisitari ainitze badela eta Euskal ohitura horiek erakusteko parada edera ere izanenda Ihier ta hilerte. Historiaz beteriko besta ospatuko da astebruntanen daian. Asieranouskal besta izena hartu zuen jaialdi hau, duela 83 urte sortu zen, 29ko krisia pasata. Euskal olturak atzikitzeko helburuarekin. Azken urteetan iriko besta izena hartu du eta hortengoa nagorriaren 9tik pasako da animazioan itzekin. Manolo alkaaga jai batzordeko komunikazioa arduradunak, ataldu digu estraña bat. Horten bestearekin ita eh, nahi gen nu pixikat eh, gauza pixkat eh, berezi bat eh, ekartzea, orduan ekarrigu minorrkko zaldiak. Minorkan bad da eh, zaldi arraza famatu bat eta orduan horre di buruz Katalaloakotze grupo batek muntatu du ako eh, kaleko animazioa, eta houriten zaldiak eh, eztiegizkuak, baina be beudek mundatute, bai e, e, karrua eta zaldieta, kristuan rekasta baute. Ostiralean animazio ezberdinetaz gain, beste hasiera emanen zaie txipu inazoarekin. ere, itzorduan itz izanen dira, marmitako lehak eta esaterako. Igandean izango da, egun nagusia bestak bezain beste urte dituen desfilarekin, eskualdeko amala augurdi, beste horren beste musika bandarekin, eta jarraian erraldoiak eta joaldunak, besta ederra osatuz. Erran bezala euskal kulturaren erakusgarri izan nahi du besta honek, eta hori dela eta bisitarian hitzentzat galdu ezinako itzordua da. Eta kiroletan, futbolean donostiako errealak egungo zozketaren ondoti jakinendu noren kontra jokatuko duen xapeldunen ligako kanporaketa bainan badaki jadanik zoin talde ukanditzazkeen. Donostiarek, Alemaniako xalke zero lau, Italiako Milan, Ingleterako Arsenal, Erosiako Zenit edo Frantziako Lyon ukanendute parian, denak talde gutiorrak, kanporaketaren joaneko partida agorilaren hogoi edo hogoiz Bagoita batean jokatuko da, eta itzulikoa haste bat berantago. Pirotan, xalak minartu du gazteizko bestetako lehiaketako fina lerdian, partida hasi behia, izte rondotik sofritzen hasi da, eta partida gelitu beharukandu, untxala zeldu den aste hartaratsean, ari zan beharra da, miarritzeko plaza behin master pro lehiaketaren kontuko finalerdian. Eta Errubian lagun arteko partidazen baionaren zat bagda eta aise nagusitu da tolosari, hamar eta zero eta mieritze gaur hariko da agileran bordele begle rezibituko du zazpionetan.